Protější střechy pozorovaly odjezd jeho kočáru dvě postavy. Jedna z nich řekla velmi těše. Aně. Ta druhá se zeptala. Tak co si o to myslíte, pane Tulipáne? A tohle je muž, který vládne městu? Já. A kde teda má ty svý aný bodyguardy? Kdyby jsme ho chtěli teď a tady sejmout my, jak by mu byly platní tělesní strážci? Jako aná čokoládová konvice na čaj, pane Zichrhajc. No vidíte, to je ono. Ale vždyť jsem ho mohl trefit přímo co? třeba Anou Cihlou. Pokud tomu rozumím, tak je tady celá řada organizací, které mají na takové věci svůj názor. Lidi mi tvrdí, že tahle díra jen vzkvétá. Chlápek, který je momentálně nahoře, má spoustu přátel, zvlášť když všechno hladce funguje. bávám se, že by vám cihly brzo došly. Pan Tulipán se znovu podíval za vzdalujícím se kočárem. A podle toho, co jsem slyšel já, tak většinou dělá ani Houbelez, postěžoval si. Já přisvědčil pan Zicherhajc. To, když se má dělat dobře, tak je to v politice jedna z nejtěžších věcí. Pan Tulipán a pan Zicherhajc přinesli do společného partnerství každý něco jiného. A mezi věci, které sebou přinesl pan Zicherhajc, patřila mimo jiné orientace ve věcech politických. To pan Tulipán respektoval, i když on tomu nerozuměl. Spokojil se za mumláním, bylo by ani jednoduššího, jednoduše odělat. Hmm, se ani snad neříká, prohlásil pan Zechrhajc. Podívejte a dejte pryč ten kvak, ano, vždyť to je zboží pratraly. Je to horší než břidlák, kromě toho jsem slyšel, že to nastavujou mletým sklem. Je to chemická sloučenina, odpověděl pan tulipán své hlavě. Pan Zychrehajc si povzdechl. Toto mám zkoušet znovu. Tak poslouchejte dobře. Každá droga je chemikálie, ale a prosím, tuhle část pozorně vyposlechněte. Ne každá chemikálie je, je droga. Vzpomínáte na ty potíže, co jste měl s tím uhličitanem vápenatým? Co jste za něj tomu chlápkovi zaplatil pět dolarů? Když se potom cítím skvěle huhlal pan Tulipán. Po vápenci, zavrtěl smutně hlavou pan Zechrhajc. Dokonce i preves je... Už jste si donosil nadspal tolik mleté křídy, že kdyby vám teď někdo usekl hlavu, mohl by vaším krkem pravděpodobně psát na tabuli. To byla ta hlavní potíž s panem Tulipánem, pomyslel si, když slézali ze střechy na zem. Nepramenila z toho, že by měl drogové návyky, ale z toho, že chtěl mít drogové návyky. Co měl, byl hloupý návyk, který ho ovládl, kdykoliv narazil na někoho, kdo prodával něco v malých sáčcích. Výsledkem toho bylo, že pan Tulipán už hledal svůj raj v soli, mouce, kyselině citronové i buchtách v prášku. Na ulici, kde nenápadní lidé prodávali kvak, břidlák, kroupy, vytržení, skunk, prak, zung, dvojitý zung, poletuchu, duňák a marcipán, pan Tulipán s neomylnou jistotou přistoupil k muži, který doprodával zbytky koření karí s prošlou záruční lhůtou a nakoupil si zásobu za cenu odpovídající částce 600 tolarů za 40 deka. Bylo to tak trapné. Průběžně pak pan Tulipán experimentoval s celou řadou odechových chemikálií, které se sehnaly mezi trolí populací ankmorporku, protože když jednal s troli, Měl pan Tulipán reálnou šanci předvést, že i on dokáže někoho převést. Břidlák a kroupy by teoreticky neměly mít na lidský mozek žádný vliv, až na to, že ho rozpouštěli. Pan Tulipán se držel právě jich. Zkusil jednou něco pro lidi a vůbec se mu to nelíbilo. Pan Zichrhajc si znovu povzdechl. Tak pojďme," prohlásil. Pojďme nakrmit trhavce. V Ankh Morporku je velmi obtížné pozorovat někoho a nebýt přitom sám pozorován a oba skrytí pozorovatelé, aniž si toho všimli, byli sami pod pečlivým dohledem. Pozoroval je malý pejsek neurčité barvy, i když by se dalo říci, že byl především rezavě šedý. Tu a tam se podrbal se zvukem, který zněl, jako když se někdo pokouší oholit drátěným kartáčem. Kolem krku měl kousek provázku. Ten byl přivázán ke kousku jiného provázku, nebo přesněji k dlouhému provázku složenému z malých kousků, které někdo velmi neodborně svázal dohromady. Konec tohoto uměleckého díla držel v rukou muž. To se dalo odvodit ze skutečnosti, že pravázek mizel ve stejné kapse špinavého kabátu jako rukáv téhož kabátu na oné straně. Bylo nutno připustit, že ukrývali kabát muže, obsahuje pak rukáv nejspíše paži a ta, teoreticky, na konci ruku. Byl to podivný kabát. Sahal od dláždění téměř k okraji klobouku nad sebou. Lobouk byl tvarován jako zaoblená homole. Ve spojení kabát klobouk bylo možno zahlédnout náznak chomáče špinavých šedých vlasů. Pak se druhá paže ponořila do hlubin pravé kapsy a vynořila se se studenou uzenkou. Dva muži špiclujou, patricie, prohlásil pejsek. Tak to fakticky zajímavá věcička. Vyprdnáv se na ně, řekl muž a přelomil uzenku na dvě demokratické poloviny. Mikuláš napsal krátký odstavec o tom, jak Patrici navštívil dům u Gbelíku a znovu probral svůj poznámkový blok. Opravdu úžasné, jen během dneška našel přinejmenším tucet nových zpráv pro svůj další dopis. Je až neuvěřitelné, co všechno vám lidé řeknou, když se jich jednoduše zeptáte. A co teprve, když se jich zeptáte jen trochu šikovně? Někdo ukradl jeden ze zlatých zubů ze sochy krokodílího boha Oflera. Za tuhle zprávu slíbil seržantu tračníkovi panáka, ale na druhé straně už část dluhu splatil tím, že ke své zprávičce připojil větu Hlídka sleduje horkou stopu padouchů a věří, že k jejich zatčení dojde v nejbližších hodinách. On sám se tím nebyl nijak zvlášť jistý, přestože se seržant Tračník, když mu tuhle zprávu poskytoval, tvářil velmi upřímně. Mikuláše vždycky trápil prapůvod pravdy. Byl vychován k tomu, aby mluvil pravdu, Přesněji řečeno, byl k ní vpravdě vychován a některé zvyky, pokud do vás byly opravdu pořádně vtlučeny, jsou horší než železná košile. A starý pán, lord ze slova, se důsledně držel dvou starých přísloví. Stromky se mají ohýbat, dokud jsou mladé a škoda rány, která padne vedle. A Mikuláš nebyl zvlášť ohebný stromek. Lord Zeslova sám nebyl zlý ani násilnický člověk. On je jen zaměstnával. Pokud si Mikuláš pamatoval, neprojevoval Lord Zeslova žádné nadšení při jakékoliv činnosti, která zahrnovala nutnost dotknout se jiného člověka. Mikuláš si sám o sobě vždycky myslel, že si neumí vymýšlet. Cokoliv, co nebylo čistá pravda, se mu v zápětí vymklo z rukou. Dokonce i ty malé a nevinné lže, jako ty peníze určitě dostanu nejpozději do konce týdne, vždycky končily nějakým malérem. To totiž bylo vyprávění historek. V seznamu pánů ze slova ještě horší prohřešek než samolhaní, protože se snažili učinit lži zajímavými. Mikuláš ze Slova říkal vždy pravdu, ale bylo to jen z čiré sebeobrany. Schledal, že alespoň k němu je nemilosrdná pravda mnohem milosrdnější než milosrdná lež. U zašitého bubnu došlo k pořádné rvačce. Mikuláš byl pyšný na to, jak odstavec o ní sformoval. Poté, co Barbar bar z hory nahor zvedl ze země dubový stůl a udeřil jim do hlavy pelichara kapsáře, který, když se zvedl na nohy, zhoupil se na ústředním svícnuk z hory nahorovi s výkřikem – Tohle si teď sežerty, ty hajzle! Vypukla všeobecná šarvátka. Při níž bylo zraněno asi pět nebo šest lidí. Všechno to odnesl ke belíku. Gunila si zprávy se zájmem přečetl a Mikulášovi to připadalo jako chvilička, než je trpaslíce vysadili. A bylo to zvláštní, ale jakmile to bylo vysazeno, všechna ta písmenka úpravná a jedno jako druhé, vypadalo to mnohem skutečněji. Bodony, který, jak se zdálo, byl v tiskárně Gunilovým zástupcem, zašelhal přes Dobrohorovo rameno na sloupec písmen. Hmm, zabručil nenaloženě. Co si o tom myslíte? obrátil se k němu Mikuláš. Vypadá to trochu, je to takové šedivé, prohlásil trpaslík. Všechno je to takové napresované. vypadá to jako knížka. Dobré, ale tak to má být, ne? Nechápal Mikuláš. To, že něco vypadá jako kniha, mu připadalo jako pochvala. Třeba byste to chtěl trochu víc proležit a rozpálit, hm? ozval se Gunila. Mikuláš se díval na vytištěnou stránku. Najednou se mu do myšlenek vplížil nápad. Bylo to, jako by se vylíhl ze samotné stránky. A co kdyby jsme ke každému tomu odstavci dali takový malý nadpis, Sebral z regálu odřezek papíru a naškrabal si pět lomeno šesti zraněných u kbelíku. Bodony to s vážným výrazem přečetl. Jo, to by mohlo vyhovovat. Poslal rukopis podal regálu. A jak se vlastně, jak vlastně říkáš těm svým novinkovým papírům? zeptal se. Nějak, zavrtěl Mikuláš zaskočeně hlavou. No, ale nějakým přece říkat musíš, zamračil se Bodony. Co píšeš nahoru jako první řádek? Většinou něco jako panu Tomu a tomu, lordu Z, začal Mikuláš. Bodony zavrtěl hlavou. Tak se to fakt jmenovat nemůže. Potřebuješ něco obecnějšího, něco, co bude mít trochu říz? A co třeba angmorporské ometky? navrhl Mikuláš. Gunila najednou vytáhl ze své zástěry háček, neboli sázítko, a vybral několik liter z písmovky na regále. Stáhl je dohromady, naválel barvou, položil na ně pás papíru a přejel ručním válečkem. Mikuláš četl ang morporské k omety. Trochu jsem to přeházel. Nedával jsem pozor. Omlouval se Gunila a natáhl se pranové písmeno. Nikuláš ho zarazil. Počkejte, tak si myslím, nechte to tak, jen nakonec obou slov dejte A, dlouhé a krátké, a v druhém dejte velké K a malé O. Tak by to bylo takhle, řekl v zápětí Gunio. Hotovo, v pořádku, mládenče. A kolik chcete kopí? Hm, dvacet, třicet, a co takhle dvě stovky... Kývl gunila na trpaslíky, kteří se pustili do práce. Když se toho dělá míně nestojí ani za to rozjíždět pres. No, dobrý bože, nedokážu si představit, že by se Frank Morporku našlo 200 lidí, kteří by byli ochotní zaplatit 5 dolarů. Dobré, tak jim účtujte půl tolar. pak to pořád ještě hodí 50 dolarů pro vás a 50 pro nás. No tohle. Vážně? Mikuláš zíral na rozářeného trpaslíka. Jenže to je musím nejdřív všechny prodat, uvědomil si. To není jako housky na krámě, to není jako když... Začichal, do očí mu varekly slzy. Mikuláš zavětřil, oči mu začaly sozet. Ale ne, zasténal. Tak tady máme dalšího návštěvníka. Ten zápach znám? Jaký zápach? obrátil se k němu trpaslík. Dveře se se zaskřípěním otevřely. Jednu věc je třeba zápachu starého smrdi ruma přiznat. Byl to odér tak mocný, že se vytvořil svou vlastní osobnost a plně si zasloužil to velké písmeno na začátku. Po prvotním šoku se čichové orgány prostě vzdali a vypnuli, protože nebyli sto, tu věc pochopit o nic víc, než jsou ústřice schopné pochopit oceán. Po několika minutách v přítomnosti zápachu lidem začal z uší vytékat ušní mas a vlasy se začaly pomalu odbarvovat. Zápach se vyvinul do takové dokonalosti, že si žil vlastním, napůl nezávislým životem a často sám chodil do divadla nebo si četl útlé svazečky poezie. Zápach smrdě ruma žil o třídu výš než jeho pán. Starý smrdě rum měl ruce pevně zaklíněny v kapsách, ale z jedné kapsy vybíhal kus provázku, přesněji řečeno několik kusů silnější nitě se šmodrchané v jeden kus provázku. Na druhém konci provázku cupital malý pejsek neurčitě šedivého zjevu. Možná to byl teriér. Přichůzi mírně pokulhával a kromě toho chodil jaksi nepravidelně na šikmo, jako kdyby se chtěl jen tak nenápadně protřít světem. Pohyboval se jako pes, který už dávno zjistil, že svět obsahuje mnohem více hozených bod než neokousaných kostí. Pohyboval se jako pes, který byl připraven dát se v kterémkoliv okamžiku na útěk. Podíval se na Mikuláše očima plnýma ospalek a řekl – Máv! Mikuláš cítil, že by se měl zastat lidstva. E, – Omlouvám se za ten zápach. Pak se znovu zadíval na psa. – O jakém smradu se to tady pořád mluví? Zeptal se trpaslík. Nýty na jeho helmici začaly černat. – On, no to patří panu Rumovi – Vysvětloval Mikuláš, který neustále s mírným podezřením pozoroval psa. Lidé říkají, že je to odžlás. Byl si jistý, že toho psa už předtím někde viděl. Vždycky byl někde v koutku obrazu, jako kdyby se jen tak nenápadně loudal ulicemi, nebo prostě seděl na rohu a pozoroval, jak kolem prochází svět. Co chce? zajímal se trpaslík. Myslí, že chce, abychom mu něco vytiskli? No ani bych neřekl, zavrtěl hlavou Mikuláš. Je to vlastně žebrák, jenže oni už ho v cechu žebráků nechtějí. Vždyť nic neříká. No, on obvykle prostě jen stojí a čeká, až mu lidé něco dají, aby šel pryč? No, slyšel jste někdy o takových těch oslavách na uvítanou, kde sousedi a místní obchodníci vítají nově příchozí? Jistě, tak tohle je odvrácená strana takových podniků. Starý smrďarům přikývl a natáhl ruku. Všecko dobrý, pane tlačko. Jen žádný metkoliváhu by na mě, jo? Blbečkové jsem jim to říkal. Já nepeču s žádnou šlechtou horní ani dolní. Vyprnou se na ně. Tisíc leta krivety, bank. Háv. Mikuláš se znovu zadíval na psa. Vr. A známil mu pejsek. Trpaslík se poškrabal někde v hlubinách svého plnovousu. Jedné věci už jsem si v tomhle městě stačil všimnout. A sice toho, že od pouličního prodavače koupí lidé prakticky cokoliv. Zvedl hrst vytištěných novinových stránek ještě vlhkých zlysů. E, poslyšte, pane, rozumíte mě? Vyprdnout se na to. Trpaslík šťouchl Nikoláše do žeber. Znamená to ano, nebo ne? Co myslíš? Spíš ano. Výborně. Dobré, tak se koukněte, jestli prodáte tyhle věcičky za, hm, no, dvacet pencí za jednu, můžete si nechat. Moment, nemůžete to prodávat takhle levně? Přerušil ho Mikuláš. Proč ne? Proč? Protože, protože... Protože to by si to potom mohl přečíst každý, proto? Výborně, protože to by pak znamenalo, že každý zaplatí 20 pencí, odpověděl Trpaslík klidně. Ve městě je mnohem víc chudých lidí než bohatých, a věř mi, že z těch chudých dostaneš peníze mnohem s nás. Udělal obličej na starého Roma. Možná se vám ta otázka bude stát divná, ale máte nějaké přátelé? Říkal jsem jim to, říkal, vyprdou se na ně. Asi ano, tlumočil Mikuláš. Táhne to s partou nešťastníků, kteří žijí pod jedním z mostů, žebrají a páchají drobné krádeže a tak. Tedy on s nimi spíše páchne, než... Jak dobře, přikývl trpaslík a zamával na ruma výtiskem Ank-Morporské komety. Řekněte jim, že když prodají tyhle věcičky lidem za 20 pencí, můžou si jednu krásnou lesklou penci nechat. Jo, a víte vy, co si můžete? Můžete si tu vaši lesklou penci strčit tam, kam slunce nesvíkí? Odpověděl smrďarům. Aha, takže vy, začal trpaslík. Mikuláš mu položil ruku na paži. Promiňte, jen okamžik. Co si to říkal, Rume? Vypnout se na to, odpověděl starý smrďarům. Znělo to jako v hlás a přicházelo to zhruba z oblasti smrďova obličeje, ale bylo v tom zcela jasné pochopení situace, jakého se vám u lidí smrďova druhu málo kdy dostalo. Chcete víc než jednu penci? zeptal se Mikuláš opatrně. No, stálo by to tak za pět penci, odpověděl starý smrďa. Výcem. Z jakého si neznámého důvodu byl Mikulášův v pohled přitahován k Šedému pejskovi. Ten mu pohled zcela přátelsky oplatil a řekl, háv. Mikuláš se znovu podíval na starého žebráka. Poslyš, smrděl, není ti nic. Bláhe v blife, blá v odpověděl starý smrďarům tajemně. Dobré. Dvě pence, řekl trpaslík. Čtyři, jakoby by odpověděl Rum. Ale co se s tím budem párat, ne? Což takhle dolar za třicet? Platí, přikývl Dobrohor, plivl si na dlaň, natáhl ruku před sebe a Belby stvrdil úmluvu plácnutím, kdyby mu v tom Mikuláš naléhavým gestem nezabránil. To bych nedělal, proč ne? Mikuláš si povzdechl. Máte nějakou hroznou zohavující chorobu? To ne. A chtěl byste nějakou? Hm, trpaslík spustil ruku. E, řekněte svým přátelům, ať se tady hned zastaví, ano. Pak se obrátil k Mikulášovi. Jsou důvěry hodní? No, svým způsobem pokýval hlavou Mikuláš ale asi by nebylo dobré nechávat v jejich dosahu ředitla na barvu a tak. Starý smrďa Rům jeho pes pomalu kulhali ulicí. Zvláštní na tom bylo, že mezi nimi probíhal rozhovor, přestože tady, technicky vzato, šel jen jeden člověk. Vidíš, já ti to říkal, vyprdnout se na to. Správně, jen se mě dreš a někdy to s tebou nedopadne příliš špatně. Vyprdnout se na to. Myslíš? No, já se myslím, že nám to zatím bude muset stačit. Háv, háv. Pod nedomyšleným mostem žilo 12 osob. Žili si v luxusu, i když není těžké dosáhnout luxusu, když ho definujete jako situaci, kdy se alespoň jednou denně něčeho najíte a zvláště pak jste-li tolerantní k výrazu něčeho. Technicky vzato byli žebráci, i když žebrat museli jen výjimečně. Příležitostně se chovali jako malí zlodějičkové, i když většinou sebrali jen to, co někdo vyhodil. Obvykle lidé, kteří pospíchali z jejich společnosti. Ti, kteří je trochu znali, byli přesvědčeni, že vůdcem skupinky je Jindra Rakvář, který by jistě byl mistrem města ve bykašlávání hlenů, samozřejmě za předpokladu, že by se chtěl o tento titul ucházet ještě někdo jiný. Jenže skupinka žila v pravé demokracii, v níž má každý svůj hlas. Patřil sem dále podříznutý Arnold, jehož chybějící nohy mu poskytovaly nezanedbatelnou výhodu v každé hospodské rvačce, kde mohl muž s dobrými zuby ve výši klína ostatních bojovat svým speciálním způsobem. Následoval kachní muž. Kdyby nebylo kachny, kterou nosil na hlavě a jejíž existenci nonšalantně popíral, mohl být kachní muž považován za přívětivého, vzdělaného a příčetného člověka, stejného jako je jeho soused. Na neštěstí byl jeho sousedem právě starý smrďarům. Dalších osm lidí představoval Ondro Dokopy. Ondro Dokopy byl jeden muž. V jehož hlavě se ovšem vyskytovala více než jedna mysl. V období klidu, když se právě nepotýkal s žádným problémem, se to nepoznalo s výjimkou drobných tiků v obličeji a změny výrazů, když se mu mysli těch ostatních poněkud vymkly z kontroly. Jinak v jeho hlavě žili Jožo do Kopy, jeho bratr, Lady Hermiona, malý Sidny, pan Vidlák, Kudrnáč, soudce a myslitel. Patřil k ním ještě Burke, ale společnost Burkeho viděla jen jednou a nikdy víc už o to nestála, takže ostatních sedm osobností ho prakticky vytěsnilo. Na oslovení Ondro v jeho těle nikdo nereagoval. Podle mínění kachního muže, který byl ve společnosti pod mostem pravděpodobně nejlepší expert na přímé myšlení, byl Ondro nejspíš jakási nevinná a pohostinná osoba, obdařená psychickým darem, jež byla jednoduše zatlačena do pozadí přesilou osobností okupujících. Člověk jako Ondra si mohl své místo ve světě najít právě jen ve společnosti pod mostem. Přivítali ho, nebo přesněji řečeno je, a přijali do svého bratrstva kolem kouřícího ohně. Vzato kol a kolem mohl mezi ně zapadnout každý, jehož osobnost se alespoň pět minut neměnila. Celou společnost spojovala ještě další věc, přestože Ondru do ho nedokázalo spojit vůbec nic, totiž víra, že pes může mluvit. Skupina kolem kouřícího ohně věřila, že slyší mluvit mnoho věcí, například v stěny. V porovnání s tím byl mluvící pes maličkostí. Kromě toho respektovali skutečnost, že gospoda má nejdokonalejší mozek z celé skupiny a nikdy se nenapije ničeho, co by leptalo nádobu. Takto to zkusíme znovu, ano, řekl gospoda. Když prodáte 30 těch věcí, dostanete tolar, celý dolar. chápete to? se na to, kvák a gru, gru. bum, kolik je za to starých bát? Gaspoda si povzdechl. Ne, Arnolde, za ty peníze si můžeš koupit tolik starých. Z hrdla Ondry dokopyho se vydralo jakési zadunění a zbytek společnosti utichl. Když Ondra dokopy nějakou chvíli mlčel, nikdy nebylo jisté, kým pak bude. Vždycky tady hrozilo nebezpečí, že by mohl být burkem. Mohu se na něco zeptat? Řekl Ondra dokopy poněkud rozechvělým vyšším hlasem. Spolek se uvolnil. To vypadalo jako Lady Hermiona s tou nebývaly problémy. Ano, vaše vznešenosti řekl gospoda. To ale není práce, že ne? Zmínka o práci přivedla zbytek skupiny dostavu stresu a úžaslého zmatku. Haruk, bum, vyprdnout se na to. Kvák! Ne, ne, ne, pospíšil si gaspoda. To přece není žádná práce. Jen tak budeme prodávat ty věci a brát za to peníze. No to mně jako práce nepřipadá. Já teda nepracuju, vykřikl jindel rakvář. Jsem sociálně absolutně nespůsobilý v celé oblasti pracovních možností. My nikdy nepracujeme, opakoval podříznutý Arnold. Jsme džentlmeni. Ehm, odkašlala si Lady Hermiona. Džentlmeni e, a dámy, dodal galantně Arnold. Jenže to vypadá na velmi ošklivou zimu, poznamenal kachní muž. Nějaké peníze navíc by se hodili. Na co? Zajímal se Arnold. Za tolar na den bychom si mohli žít jako králové, Arnolde. No, počkej to jako myslí, že by nám někdo mohl useknout hlavu? Ne, já. Nebo že by mi někdo mohl vlízt do latrýny s rozžaveným pohrabáčem a... Ne, já myslel, že by mě mohl utopit někdo v Putince vína? Ne. To je umírat jako králové Arnode. Dá bych nařek, že existuje tak velká putinka s vínem, ze které by se nepropel ven, zabručil gospoda. Tak co, pánové? A, ach, pardon, a dámo, mám teď, má tedy rum říct tomu mládenci, že to berém? Jasně, no tak jo, gavavark, boom. Vyprdnout se na to. Pak se všichni podívali na Ondru do Kopyho. Tomu se chvilku pohybovaly rty a tvář několikrát změnila výraz. Pak pozvedl pět demokratických prstů. Takže to barem, přikývl gaspoda. Pan Zicherhajc si zapálil doutník. Kouření bylo jeho jedinou slabostí. Přesně je řečeno, Kouření bylo jeho jediným zlozvikem, u nějž byl ochoten připustit, že je to zlozvik. Všechny ty ostatní řadil do oblasti pracovních dovedností. Necnosti pána Tulipána byly také mnohé, ale dobrovolně přiznávala levnou vodu poholení, protože člověk konec konců musí něco pít. Drogy nepočítal, už třeba jen proto, že se k opravdovým drogám dostal jen jedinkrát – a to tehdy, když oloupili zvira lékaře a pan Tulipán zhltnul několik velkých pilulí, po jejichž požití mu všechny žíly na těle zduřily jako rudé hadice. Tihle dva nebyly mordýři. Rozhodně oni se za mordíře nepovažovali. Nebyli ani lupiči. Nikdy by je nenapadlo přemýšlet o sobě jako o lupičích. Nepovažovali se ani za vrahy. Vrazy byly noblesa a měli svá pravidla. Zechrhajc a Tulipán, nová firma, jaké pan Tulipán rád nazýval, žádná pravidla neměli. Považovali se za zařizovatele. Zařizovali, aby se jisté věci staly a v souvislosti s tím navštěvovali různá místa. Je třeba podotknout, že když se říká mysleli nebo uvažovali a podobně, znamenalo to pan Zehrhajc myslel, pan Zehrhajc uvažoval. Pan Tulipán sice používal svou hlavu neustále, ale spíše jako předmět, ale až na výjimku dvou překvapivých oblastí nebyl zvyklý používat její obsah. Jednoduše řečeno, pochopení veškeré více slabičné konverzace nechával na panu Zichrájcovi. Pan Zichrhajc na druhé straně nebyl nijak zvlášť dobrý v užívání klidného, lhostejného násilí a obdivoval skutečnost, že něčeho takového měl pan Tulipán naprosto neomezenou zásobu. Když se poprvé sešli, každý v tom druhém okamžitě odhalil kvality, které měly jejich partnerství dodat mnohem větší rozměr, než jaký by mu dal součet jejich kusů. Pan Zicherhajc velmi rychle pochopil, že pan Tulipán není šílený maniak, jak se jevil zbytku světa. Některé negativní vlastnosti se mohou dobrat až na vrchol dokonalosti, která pak změní samu jejich podstatu. A pan Tulipán proměnil vztek v umění. Nebyl to obyčejný vstek za každou cenu. Byl to čirý, destilovaný vstek. Vstek, který pramenil z nějakých tajemných jedovatých zákoutí zasutých v hlubinách lidské duše fontána nekonečné rudé zášti. Pan Tulipán žil celý život na oné slaboučké lince, na níž většina obyčejných lidí vstoupí teprve ve chvíli, kdy jim přeskočí v hlavě uchopí francouzák a rozbíjí někomu ze svých bližních mnoha údery hlavu. Pro pana Tulipána byl vstek běžným stavem. Zechrhajc občas přemýšlel, co se tomu muži stalo, že se tak strašlivě rozlobil, ale pro Tulipána byla minulost úplně jiná země. Jejíž hranice byly dokonale střeženy. Občas ho pan Zechrhajc v noci slyšel křičet ze spaní. Najmout pana Zichrhajce a Tulipána bylo velmi těžké. Museli jste znát ty správné lidi. Abychom byli přesnější, museli jste znát ty špatné lidi, ale na to, abyste se s nimi seznámili, jste museli nějakou dobu strávit v jistém baru a přežít, což byl první test. Ti špatní lidé samozřejmě pány Tulipána a Zichrhajce neznají, ale znají jistého muže. A ten muž by po jisté době mohl připustit jen tak všeobecně, že je tady určitá možnost, jak vstoupit v kontakt s někým zichrhajcojídního nebo tulipánoidního charakteru. Pak už si na nic nespomene, což je způsobeno momentální ztrátou paměti zaviněnou nedostatkem peněz. Jakmile byla paměť příslušným způsobem daléčena, mohl vám onen muž poskytnout jistou adresu, kde jste se pak setkali v temném koutě s dalším člověkem, který vám do očí zapřel, že by kdy v životě slyšel jméno Tolipán nebo Zichrhajc. Pak se vás jen pro pořádek zeptal, kde by vás našel například dnes v 9 hodin večer. A tak se setkáte s panem Zechrhajcem a Tulipánem. Oni budou vědět, že máte peníze, budou vědět, že něco potřebujete a pro případ, že byste byli opravdu velmi hloupí, budou vědět, jaká je vaše adresa. A proto novou firmu velmi překvapilo, že její poslední klient přišel rovnou za nimi. To bylo napováženou. Na pováženou bylo i to, že byl mrtev. Nové firmě obvykle mrtvá těla potíže nedělala, ale Tulipán a Zecherhajc neměli rádi, když na ně mrtvoli mluvili. Pan Kosopád si odkašlal. Pan Zecherhajc si všiml, že přitom vykašlal malý obláček prachu. Pan Kosopád byl totiž zombie. Musím opakovaně zdůraznit, říkal právě pan Kosopád, že v tomhle případě celou tu věc spíše tak nějak zařizuju. A přesně jako my, už klíbl se pan Tulipán. Pan Kosapát jediným pohledem naznačil, že i kdyby to trvalo tisíc let, on nikdy nebude jako pan Tulipán, ale řekl, přesně tak. Mí klienti si přáli, abych našel nějaké experty. Našel jsem vás dal jsem vám jisté zapečetěné instrukce. Vy jste objednávku přijali. A pokud tomu dobře rozumím, vy jste na základě toho provedli jisté přípravy. Nevím jaké. Moje spojení s vámi má, jak se říká, hodně dlouhé otěže. Rozumíte mi? Co je to, to? Ara, otěž! Zamračil se pan Tulipán. V přítomnosti mrtvého právníka se necítil dobře a začínal být popudlivý. Budeme se scházet jen v nejnutnějších případech a říkat jen to nejpotřebnější. Já nenávidím tyhle ani zombie, prohlásil pan Tulipán. Dnes ráno zkusil něco, co našel v Bedýnce pod dřezem. Odvozoval logicky, že když to mohlo čistit dřezy a odpady, Musela to být nějaká chemikálie. Teď mu jeho rozlehlé vnitřnosti posílali podivná poselství. Buďte si jistý, že ten vztah je oboustraný, prohlásil pan Kosapát. Já vím, co se nám tady snažíte říct si, přikyvoval pan Zechrhajc. Vy se nám tady snažíte říct, že kdyby něco, tak jste nás v životě neviděl. A ehm, Odkašlal si pan Kosapát. Ve svém životě po životě opravil se pan Zicherhajc. Dobrá, a jak to bude s penězi? Jak bylo dohodnuto, tak sumně na ní jsme se dohodli, bude navíc připočítáno ještě 30 tisíc tolarů na zvláštní výdaje. V drahých kamenech, ne v penězích. Jistě, mý klienti by vám stejně těžko psali šek. Odměna bude doručena dnes v noci. A pravděpodobně bych se měl zmínit ještě o jedné věci. Jeho vysušené ruce zašustili štůzkem vyšisovaných papírů v kufříku a podali panu Zichrhajcovi složkou. Pan Zichrhajc do ní nahlédl. Pak rychle zalistoval vlaženými listy. Můžete to ukázat i té svojí opičce, podotkl pan Kosopá. Panu Zechrhajca se podařilo zachytit ruku pana Tulipána dříve, než stačil dosáhnout zombi do obličeje. Pan Kosapát přitom ani nemrkl. Má celou historii našeho života, pane Tulipáne. Tak? Oho, a to ale neznamená, že bych mu nemohl utrhnout jeho a, anou přišitou hlavu. Právě to nemůžete, už klíbl se na něj pan Kosapát. A váš kolega vám řekne proč. Protože tohle náš přítel jistě udělal spoustu kopií, že je to tak, pane Kosapáde. A pravděpodobně je uložil na spoustu různých míst pro případ, že by náhodou zem, tedy pro případ, že by došlo k nějaké nehodě. Doplnil hladce pan Kosapát. Skvělá práce. Zatím jste měli velmi zajímavou kariéru, pánové. Jste ještě velmi mladí. Vaše talenty vás vkrátku zavedly daleko a v profesii jste si zvolili vám, vynesli skvělou reputaci. Zatímco já samozřejmě nevím, jakého úkolu se máte zhostit, a to zdůraznuju, nevím o tom skutečně ani to nejmenší, nepochybuji, že na nás všechny uděláte velký dojem. Vy o našem kontaktu v kvirmu Zeptal se pan Tulipán. Jo, lakonicky pan Zechrhajc. A co ta věcička s drátěným pletivem krabi a tím bankéřem? Taky. A co štěňata a to děcko? Víte, ví všechno. Je velmi chytrý. A myslíte, že víte, kde jsou pohřbené jednotlivá těla, pane Kosopáde? S jedním nebo dvěma jsem i mluvil, Přikývl pan Kosapát. Ale jak se zdá, zatím jste nespáchali žádný zločin v oblasti Angmorporku, jinak bych s vámi pochopitelně nemohl jednat. A kdo kdo řekl, že jsme nespáchali žádný anej zločin v Angmorporku? Dotozoval se pan Tulipán ublíženým tónem. Pokud mám své informace, ještě nikdy jste v našem městě nebyli. No a už jsme na to měli celý anejden. den? Chytili vás, zajímal se pan Kosapák. No to ne. Pak jste žádný zločin nespáchali. Mohu vyjádřit svou naději, že vaše činnost v našem městě nebude zahrnovat žádnou kriminální aktivitu. O no to ať vás ani nenapadá. Místní hlídka si vysloužila jistou pověst. A různé cechy si velmi žárlivě střeší svá teritoria. Policie chováme ve velké úctě, řekl pan Zichrajc. Neobyčejně si ceníme práce, kterou odvádí. My ty ani policajte milujeme, přidal se pan Tulipán. Kdyby tady byla policejní merenda, byli bychom první, kdo by si koupil lístky. Doplňoval pan Zechrhejc. Zvláště kdyby ji vystavili na nějakém malém pódiu nebo stánku, kam by se člověk snadno dostal. Připojil pan tulipán, který se zřejmě pohyboval v poněkud jiné rovině. Máme rádi krásné věci. Chtěl jsem se jen ujistit, že si navzájem rozumíme. Uzavřel hovor pan Kosopát a s cvaknutím zavřel kufřík. Tak vstal, kýbl hlavou a prkeně vyšel z místnosti. Co je to za... začal pan Tulipán. Pan Zicherhajc pozvedl prst k ústům. Pak tiše přešel ke dveřím a otevřel je. Právník byl pryč. On, on ví, proč tady jsme, zašeptal zapáleně pan Tulipán. Tak co se to na nás ani poukouší hrát? To je tím, že je to právník, vysvětloval pan Žehrhajc. Je to tady docela hezké, dodal pak nápadně zvýšeným hlasem. Pan Tulipán se rozhlédl kolem. Houbelez, oh, zavrčel. Na začátku jsem si toho hore všiml, ale teď vidím, že je to aná napodobeně na baroka postavená v 19. století. Všechny poměry jsou použitý chybně. Viděl jste ty sloupy v hale? Jo, ani šestý století fébe smíchaný s druhým stoletím žili, babi. To ty ani křížové kitky. Měl jsem co dělat, abych se nesmál. Ano, přikývil pan Zechrhajc. Jak už jsem pa dříve, jste mož nečekaných znalostí, pane Tulipáne. Pan Tulipán zatím přešel k zahalenému obrazu vysícímu na zdi a schrnul měkkou látku stranou. No teda. To snad vždyť je to aný dakvirm. Viděl jsem ho vytištěnej, dáma chovající fretku. Namaloval ho v té době, kdy se stěhoval z Genovy a byl ovlivněný tím s aným kravatým. Podívejte se na tu anou práci štětcem. hele. Vidíte, jak ta linie rukou přitahuje v oko do obrazu? Koukněte na božskou dokonalost toho nasvícení krajiny v pozadí, co je vidět tím aným oknem. A všiml jste si, jak vás čumák té fretky sleduje, ať sehneš kam sehneš. To dokáže jen opravdický ane genius. Klidně vám řeknu jednu věc. Kdybych tady byl sám, tak bych ani brečel jak malý kluk. Je to opravdu velmi hezké. – Hezké, odpověděl pan Tulipán, který si zoufal nad vkusem svého kolegy. Přešel k soše u dveří, zamračeně se na ní zadíval a pak lehce přejel prsty po mramoru. – A tohle, to je ščiken. Vsadím se o jakýkoliv obnos. Ale v katalogu jsem tuhle sochu nikdy neviděl a někdo ji nechá jen tak stát – v prázdném paráku, kam může vlez kdokoliv v solici a šlohnouty. Tahle místo je skvěle chráněné. Viděl jste pečeti na dveřích, Cechy, partičky a amatérů. My jsme se sem dostali stejně snadno, jak prochází horký nůž tenkým ledem a vybrali tohle hnízdo posledka. a vy to víte. Městem si chodí amatéři, štěrkožrouti, žrouti, zahradní ozdoby a mrtvoli. Kdyby jsme chtěli, mohli jsme tohle město obráčit na ruby. Pan Zicherhajc neřekl nic. Jeho napadlo skoro to tež ale oproti svému kolegovi on nikdy automaticky nejednal podle prvního záchvěvu mysli, který se tvářil jako myšlenka. Byla pravda, že firma ještě nikdy v Angmorporku neoperovala. Mr. Sicherheits se mu zatím vyhýbal. A proč vlastně? No, především proto, že existovalo množství jiných měst a pod sebezáchovy mu říkal, že velká Vahúní by ještě mohla chvíli počkat. Poznámka. Velká vahůny je nejproslulejší zeměplošská zelenina a podle toho si jí také patřičně cení všichni znalci a gurmeti, kteří si málo kdy považují něčeho laciného a obyčejného. Používá se také jako přezdívka pro Angmorpork, i když zdaleka tak zle nepáchne. Od okamžiku, kdy potkal pana Tulipána, měl plán. A zjistil, že jeho vlastní vynalézavost, kombinovaná s neutuchající zuřivostí pana Tulipána, jim slibuje velmi úspěšnou kariéru. Rozvinul jejich obchodní činnost v Genově, Pseudopolisu a Kvermu, tedy ve městech menších, kde byla s naší orientace, i když v posledním čase Ank Morpork čím dál tím více připomínala. Důvod, proč se jim tak dobře dařilo, spočíval v tom, a to si pan Zichrhajc uvědomoval, že lidé dříve či později změkli. Vezměte si například trolí brekci. Jakmile se jednou podařilo vytvořit spolehlivou přepravní stezku pro Břidlák a kvak až do Ibrvaldu a konkurenční klany byly eliminovány, trolové změkli. Náčelníci klanů se začali chovat jako společenská smetánka. Všude to bylo stejné. Staré kriminální gengy a zločinecké rodiny se dostaly ve společnosti do jistého rovnovážného stavu a usadili se, aby se z nich stal zvláštní druh specializovaných obchodníků. Zmenšili počet svých pohunků a zvýšili počet butlerů a majordomů. A pak, když došlo k nějakým obtížím a těhle obchodníci najednou potřebovali nátlakové prostředky, muže, kteří kromě násilí uměli i myslet, nože byla tady nová firma, připravená a ochotná a čekající. Jednoho dne přijde čas pro novou generaci, říkal si pan Zichrhajc. Pro generaci, která bude dělat věci po svém, novým způsobem, nezatížená okovy tradice, která dokáže tolik spoutávat. Budou to lidé, kteří se budou dít. Pan Tulipán například seděl neustále. Hele, hele, a, a, a čumte na tohle? Vyjekl dějící se pan Tulipán, který odkryl další obraz. Podepsáno vy pulokem, ale to je jen a nejpadělek. No, hele, podívej, unesen rozhořčením panu co by zatykal. Jak to světlo padá semhle, vidíte to? A to listí tuhle na tom stromě. Teda, jestli tohle maloval vypuloko, tak to musel malovat anou nohou. Pravděpodobně to byl někdo z jeho aných žáků. Zatímco trávili čas ve městě, sledoval pan Zichrhajc pana Tolipána, trousícího za sebou čisticí prášek a psí tablety proti červíkům z jedné městské umělecké galerie do druhé. Ten muž na tom trval. Bylo to poučení, i když hlavně pro ředitele. Pro umění měl pan Tulipán instinkt, který postrádal pro chemii. Zatímco nasával polevový cukr a prášek proti podcení nohou, vnikal do soukromých galerií a krví podlitýma očima prohlížel nervózně vystavovaná plata miniatur řezaných do slonoviny. Pan Zicherhajc přihlížel v němém obdivu a jeho kolega zatím dlouze a květnatě hovořil o padělcích miniatur, o slonovině napodobované postaru, kostí a o tom novém aném způsobu, který vymysleli ti... Ani trpaslíci, co k tomu používají chemicky čištěný olej, křídu a anej líh značle. Prohlížel goblény? v dlouhých monolozích rozebíral hrubou a hustou osnovu, rozplakal se před obrazem svěže zelené venkovské krajiny a pak dokázal, že chlouba galerie, stolacký goblém ze 13. století, nemůže být starší než sto let, protože, oh, hele, koukněte, vidíte tuhle, tu rudou parvu, ten vodstín? Tak v té době žádná taková aná parva neexistovala. A co je tohle... Agateánská pohřební popelnice z dynastie čun iš un -ka? Tak to vás někdo pěkně tahá za anoufu seklihochu, protože ta poleva je dokonalý amatérismus. Bylo to skutečně úžasné a pana Zechrhajt to fascinovalo tak, že málem tu a tam zapomenul strčit do kapse nějakou tu drahou a zajímavou maličkost. Je však třeba přiznat, že byl s kvalitami a rozsahem uměleckých znalostí pana Tulipána obeznámen. Když občas museli spálit místo činu, pan Tulipán se vždycky důkladně ujistil, že uvnitř nezůstal žádný opravdu nenahraditelný umělecký předmět, i když to znamenalo obětovat nějaký ten čas navíc a přivázat zbývající živé obyvatele domů na jejich lůžkách. Někde pod tou sítí jize v pozraněních, která si sám zasadil, a v srdci, jež se chvěje chronickou zřivostí, se ukrývala duše skutečného znalce s neomylným citem pro krásu. Bylo podivné najít tyto vlastnosti v těle muže, který se byl ochoten kdykoliv do některé hlavní žíly vstříknout rostok koupelové soli. Obrovské dveře na opačném konci místnosti se otevřely a odhalili temný prostor za sebou. Pane Tulipáne, zvolal pan Zechrhajc. Tulipán se pomalu zvedl od bolestivě pomalého a dlouhého zkoumání stolku, který mohl být pravým stolkem tapasy s pověstnou interzí zhotovenou s použitím přinejmenších dvanácti aných vzácných dých. Hm? Nestal čas se znovu sejít se šéfem.